מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים ועד זג לא יאכל. כל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו, עד מלאת הימים אשר יזיר לה' קדוש יהיה, גדל פרע שערו שו. כל ימי הזירו לה' על נפש מת לא יבוא. לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו.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 יביא אותו אל פתח או אל מועד. והקריב את קרבנו אל אדוני בין שנתו תמים אחד לעולה. וכבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת, ואיל לחד תמים לשלמים. וסל מצות, סולת חלות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוכים בשמן, ומנחתם ונזקיהם. והקריב הכהן לפני אדוני ועשה את חטאתו ואת עולתו, ואת העיל יעשה זבח שלמים לאדוני על סל המצות, ועשה הכהן את מנחתו ואת נסקו, וגילך הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו, ולקח את שיער ראש נזרו, ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים, ולקח הכהן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 אשר יידורו. קורבנו לה' על נזרו, מלבד אשר תשיג ידו. כפי נדרו אשר יידורו, כן יעשה על תורת נזרו. וידבר ה' אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחונק. ישא, אדוני, פניו אליך, וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם.